Itzaldia, zen ideok, behin eta barriro esan beharreko gauzea dugu, maite maite gaitula jainkoak. Hortxe gabizelako, ea bere mesediak erosten edo eskuratzen dugu zan, gutaz ahaztuta bale golez. Sarritan, gehu, abadiok gara errudun gainera, Edo geure izkera murritza, laburra, motxa, gure otoitzetan arrepikatu baino egiten estogulako entzuna, arren jauna, eta Bai hori xe eta gatxe egingo jakua aldatzea hortik urtetea. Baina gatxe egingo jaku lata ez da ikun egin barik laga. Jarkaite zan lanean eta horkitu da jainkoa gazitza egiteko izkera gaurkotua, barritxua, Geuria barru barrotik sortzen jakuna ikasi egin behar dugu jainkoa gaz hitz egite. Bainazendiok nagiegiak ezete gara horretarako alperregiak. Beste gauza batzuetarako bai ataraten dogula astia bitxi bada ere, baina honetarako ez da bola merezi uste dugu ez da. Hortxe gabiz abadeok eta eliztaldeak gure elizalkarten egoeria astertzen, bidebarriak bilatzen, elizalkartek euren bizikeria izan daien abaderik ezbalego ere, euren erdiko ez talako abadea Jesu Kristo baino. Ez da hila uste izan, jainkuak gastuta eta daukazenik, boka sortzen ez galako. Eskertu daien hobe, aukera bat sortzen jakela euren burua sarduratzeko, Batak bestearen lana eta eskeintza onartzeko. Baina hau, burutsu batzuen uste utxa, eta urtenbide bide bakoa ezete da. Gure elizalkartean bizikera aulari alkarrega zoratzen espadeutsugu, bai. Ez dela, losorrotik eta geure arduria hartzeko aukera ederra. Iraz hartu eta egeintekez gure losorrotik. Urtenetek eike gure alperkeriatik, bizietek eike evangeli joaren poza, begira zer dinoskun Francisco Aitja Santuak. Alde batetik gaurko munduak itxasobeteko kontsumorako daiez astintzen gaitu. Eta bestetik, erosotasunerako jokerian geure-geurea dugu. Ezetegara horren arriskuan jauzi, eskaintzen jakuzan azal-azaleko atseginak irrikabiziz amezetean, Arrizku horretan jausita, ez daukago beste entzalekurik. Batez ere, beharrizanean edo laguntza eske badagoz. Egoera horretan ezinga ikentzun behar garrasia. Gure benetako poza eskuratu alizateko zeridiok. Franziskoak jasantuak kristogazko topaketea barristatzera deitzen gaitu. Hau selitzateke jainkoagan uste ona jartea. Ondasunen atzetik ezibiltea. Gure bizitzan jaun bakarra ezartea, eta gizaki solidario lesbizi izatea? Galduta bagagoz ere? Ez gaiit zanean jaunagana bihurtzeko bildur izan. Areek behin eta barriro parkatzen daki, eta bedak baino beste inork ez gaitzu aurrera urten azuko. Eta zelango poza ezare daiken arekin gure barruan. Ez gaurke kontsumo gautzen beharrik izango. Ez horren irrikaz bizi izango. Parrutik sortzen dan postasunean bizi izango ginatekelako. Hau astuta dukido gula esan geike. Ez da egon jainkoa gutaz astuta. Geu egon gara itxutu geure burua zelan salbatuko. Edo zoriona beste leku edo itxurri batzuetan zelan lortuko. Eta hori xe gertatzen jaku beste kazazten garanean geure buruaz laharregi arduratuta. Zeridiok, gagozan aldiotan ondo egingo dugu Jesus jaunagaz barriroa aurkitzen bagara kontsumo bideak eta zorion beste itxurriak albobatura izten badoguz eta evangeli agertzen jakun jainkoaren semea laben pobretasunean eta askatasunean sartuz benetako postasuna bezarkatzen badugu. Hau bai zabaldu geikela gure ingurura Benetako erregaldudez, berrikasi daigun ba, otoitz egiten, elizalkartei begiratuz eta txarto pasatzen dago zenak gogoan hartuz.